Марія не могла ходити і лежала з обв'язаною головою, діти плачуть, їх розібрали сусіди. Стара, можливо, і не виживе, все одно їй не хочеться жити. Такий гріх, такий гріх заснути, чуєте, у таку велику ніч і то старій людині, тоді, коли у церкві Пасху святять. Часом чуєте, людина цілу ніч без сну качається, а то як на те. «Господоньку, Господоньку, і за що така кара?» Пожежа у такий надзвичайний час наробила в селі Гармидеру. Люди юрбами йшли до Марії. «Христос воскрес, Марія! Не плач, голубку, ось тут принесла дітям. Це крашенки, паска, а тут скоромне. Не побивайся, Бог дав, Бог і взяв. Будеш працювати, і Бог не лишить тебе, не плач, Марія». «Всі поможемо, люди добрі поможуть. Знають тебе, Маріє, не дадуть загинути з малими дітьми». Люди одразу утворили сходини і вирішили допомогти Марії. Всі мають сипати на насіння зерна і обсіяти поля. Також гуртом мають допомогти їй звести на хаті стріху і покрити її, бодай, соломою. В скорім часі по селі почали ширитися чутки». Шепотіли сусідки колокринич на перелазах і на колодках, що запалив Марію гнат. Тобто -то він, людоньки, так пізно прийшов до церкви, а прибіг, упрілий, задиханий, а як, чуєте, оглядався, очі так і бігають, так і бігають. А чи чули ви, Куманю, що нібито пізнали на стесці його сліди? На Кононовому, на стесці. Один з підбором з підковою, другий без підбора. «У кого ще є такі сліди? Ну, посудіть самі». «То-то-то, а то, то. я, люденьки мої, співає габка, одного вечора, перед самим великодним, на плащаницю таки, бо саме роботи мала безліч. Думаю, спечу дещо, щоб на суботу лишилося менше тупотні. Дітиська порозходилася, а я замісила тісто. Коли, чуєте, зробилося так темно, що мусила засвітити блимовку». Засвітила, не горить. Що за чудо, прости господи? Заглянула до неї, а воно гасу нема, боженько святий. А тут і післати нема кого. Зяла, чуєте, пляшку і до Гершка, аж на Шинківці. А коло Кононової клуні у темноті, бачу, стоїть якась погибіль. Підходжу, «Добрий вечір», «Добрий вечір». То ти кажу, «А що тут робиш у таку пору?» То був гнат, стоїть, курить. У мене й стрільнула думка, чи не до Марії часом він? Молодиця сама, хто його знає? Ой, кажу йому, гляди, як вернеться корній, не буде жартів. Сплюнув, чуєте, і просто через сад подався до свого саду. А я побігла в долину. Отаке чуєте. І хто б сподівався, такий господар, така чесна людина, кажуть, усю Біблію перечитав». Сусідки й куми так довго шепотіли, поки одного разу не приїхав до кухарчуків врядник і стражники, та почали Гната допитувати. На всі питання Гнат не відповідав. Все або відмовчувався, або казав «не знаю». Зазвали свідків. Ті мнуться, плутають і так зле, і так недобре. Не хочеться копати на Гната, але всі пересвідчені в його вині. Покликали їй Марію, розпитали її, як вона думає. Міг над це зробити? Подумала і сказала. Ні. Ну, а як же це могло статися? Не знаю. Може, від лампадки. Світилася лампадка. Але ж люди кажуть, що почало горіти одночасно скрізь. Не могла ж загорітися від лампадки клуня, яка до того досить далеко віддалена від хати? Марія мовчить. Ні, вона все-таки не оскаржує його, вона нікого не оскаржує. Їй, дяка Богу, люди допомогли, поля вже обсіяні, а хату покривають. Урядник не повірив Марії, щось тут не те. Забрав зі собою Гната, а по деякому часі прибув до села слідчий. Рана Марії вже заживала. Діти гоїлись, мати ще стогнала, але була надія, що мати виздоровіє – Худібка вичухалась. При допиті слідчого Марія весь час ствердила, що пожежа повстала від лампадки або від комена. Перед святом багато палилося, комен був дуже гарячий, а на горищі сіно. Хто знає, чи не тріснув комен, і від нього не загорілося сіно. «А чому ви думаєте, що не зробив це Кухарчук? Проти нього стільки правдоподібних свідчень, він же раніше з вами жив, так?» Кажуть, що він вас дуже любив і що ви його все-таки покинули. Після ви розійшлися, він вже не женився вдруге і весь час не спускав очей з вас. Хто знає, які думи вертілися в його голові? А тепер надійшов добрий час спомститися. Чоловіка вашого немає дома, ви без захисту. Думав, знищить вас і ви самі попросите у нього допомоги». Може, він вам думав допомогти, а можливо, він ще вам запропонує допомогу. Люди кажуть, що до церкви прийшов дуже пізно. Де він був тоді? Заспав. Але ж його братова проговорилася, що встав від перших півнів, а спочатку твердила, що зовсім тієї ночі не спав, а читав якусь книгу. Що все це значить? Також на стесці коло клуні брата вашого чоловіка багато його слідів. Це доказано. Що він там тупцював? Кого шукав? Марія не знає, кого і що шукав. Вона лише знає Гната, знає, як він її любив, і не може повірити, щоб до його голови міг прийти такий звірячий намір. Ні, ні, вона не вірить, вона не може вірити. А Гнат мовчав і ні в чому не признавався. Тримали у вязьбі, допитували, але через два місяці прийшлося випустити за браком безпосередніх доказів. Не знаходилося ні одного свідка, який би засвідчив Гнатову вину. І Гнат вернувся до села.